«Вітаю! Мене звуть Костянтин. Я читаю вголос і іноді. Це комусь подобається. Ельфійські камені Шаннари. Розділ 17. До світанку лишалось трохи більше години. Вони перебрались на південний берег Мармідону за кілька миль нижче за течією від місця, де річка витікала з лісів західного краю в Калагорн. Більшу частину ночі вони їхали верхи, тримаючи рівномірний темп, прагнучи віддалитись на якомога більшу відстань від тірфінгу. Вони відпочили лише раз, коротко зупинившись, щоб напитись води і заспокоїти м'язи, що швидко зводило судомою, а потім знову сідлали коня і їхали. Біля краю річки... І вершники, і артак були близькі до виснаження. Хлопець не бачив жодного доступного місця для переправи, а Мермідон був широким і глибоким, наскільки сягало око в обох напрямках. Швидко стало зрозуміло. Їм доведеться або перепливати річку, або їхати вздовж її берегів, доки не знайдеться мілина. Не маючи бажання робити ані того, ані іншого, оскільки вже темніло, Віл вирішив, що найкращий варіант відпочити до світанку. Звернувши артака в тополиний гай, він розсідлав і прив'язав великого чорного коня, а потім розстелив ковдри для Амберл і для себе. Під захистом дерев усі троє швидко заснули. Був майже полудень, коли Віл прокинувся та відчув тепло літнього дня, що просочувалось крізь тополі з ясного освітленого сонцем неба. Юнак ніжно доторкнувся до Амбару. Ельфіка прокинулась. Вони встали, вмились, швидко перекусили і продовжили шлях до Арбурлону. Вони проїхали за течією кілька миль, майже до краю лісу заходу, але не знайшли жодного мілководдя, яке б дозволило їм безпечно переправитись через річку. Замість того, щоб витрачати час на повернення, вони вирішили спробувати перейти річку в Брід. Почепивши на шию Артака начисленні пожитки, вони прив'язали себе до сідла мотузкою, підвели великого чорного коня до краю води і пішли уперед. Було прохолодно. Їх раптом заціпинів шок від раптового занурення. Кілька хвилин вони дико бились, борючись з холодом і течією, а потім заспокоїлись, міцно стиснувши руками страхувальну мотузку. Артак плив. І, незважаючи на те, що річка віднесла їх вниз за течією майже на півмилі, вони все ж таки досягли берега неушкодженими. А звідти рушили на північ, не поспішаючи, часто зупиняючи Артака, щоб дати коню відпочити. Віл вважав, що вони від'їхали від Тірфінгу досить далеко, що за ними немає ніякої погоні, тож не бачив причин виснажувати чорного коня ще більше. Нічний перебіг забрав багато сил у тварини. Їй потрібен був шанс на відпочинок. Якщо все це не зробити зараз, потім це може мати наслідки. ВІЛ не скидував варіант того, що доведеться ще раз тікати до того, як вони дістануться Арборлону. До того ж, навіть якщо йти повільно, то досягнути долини Рен можна буде наступного ранку. Це досить швидко, міркував юнак. До того часу вони вже будуть у безпеці. Амберл, можливо, думала інакше, але тримала думки при собі. Після побігу від роверів її настрій помітно покращився. Ельфійка знову співала та насвистувала, коли вони йшли, часто зупиняючись, щоб розглядіти маленькі квіти і рослини, шматочки крихітного життя, які юнак навряд чи б помітив, на безкрайньому килимі лугів. Їй не було що сказати Вілу, хоч дівчина і відповідала, коли юнак до неї звертався, і посміхалась на запитання про те, що їй подобається. Проте здебільшого ельфійка залишалась стриманою і відстороненою у своєму ставленні до нього, відмовляючись брати участь у загальних розмовах замикаючись у тому приватному світі, який вона обрала для себе з того часу, як вони почали подорож на північ від берегів Райдушного озера. День минав. Віл усе частіше думав про еретрію, гадаючи, чи покине вона це фело і караван, як хотіла, і чи справді він колись її знову побачить. У роверці було якесь хвилювання, яке він вважав захоплюючим. Вона нагадала йому коротке видіння, створене сиренами, що росли на кургані битви, заворожуюче та звабливе, що збуджувало в голові дикі й прекрасні думки. Він усміхнувся цьому порівнянню. Безглуздо, насправді, вона з плоті крові, не видіння. Проте щось у ній свідчило про інше, і це неабияк непокоїло. Юнак не забув, як вона ризикнула власним життям, щоб врятувати його, і було б неприємно дізнатись, якщо в цьому є якийсь обман. До настання Темряви вони йшли на захід, слідуючи за лісосмугою, що звивалась до безкрайніх просторів Стрелегейму. Коли Темрява згустилась, Віл повернув Артака до лісу, прослідкувавши за невеличким струмочком, що протікав крізь дерева протягом кількох сотень футів. Аж допоки він не привів до водоспаду, що забезпечило їх придатною для пиття водою. Там вони розбили табір, поклали артака в кусту траву, дали йому їсти, пити, а потім зайнялись своїми справами. Багаття привернуло повагу до них, тому їжа обмежилась фруктами та овочами, які знайшла Амберл. Знову ж таки, це була незнайома хлопцю їжа, але він насолоджувався нею, незважаючи на це. Юнак відчував, що, маючи достатньо часу, він може навіть звикнути до цієї дивної їжі. Він майже доїв останні з дивних видовжених помаранчевих фруктів, коли ельфійка несподівано обернулась до нього з допитливим виразом обличчя. «Ти не проти, якщо я запитаю тебе про дещо?» – сказала вона. Віл підняв брови. Звідки мені знати, чи я не проти, якщо я не знаю, про що ти хочеш запитати? Ну, не відповідай, якщо не хочеш. Але мені це не дає спокою відтоді, як ми покинули табір роверів. Ну, тоді питай. На маленькій галявині, де вони сиділи, було дуже темно. Бліде світло місяця і зірок затуляло сплетіння гілок дерев, що переплітались над ними. Дівчина присунулась до хлопця ближче, щоб добре бачити його обличчя. «Ти будеш зі мною чесним?» Її очі втупились в нього. «Буду!» «Коли ти використовував ельфійські камені, ти...» Вона завагалась, ніби не знаючи, яке слово підібрати. «Ти поранився?» Він подивився на дівчину. Раптове перечуття заворушилось в глибині його свідомості. Ще якесь невизначене. Це цікаве питання. Я знаю. Вона кивнула. На обличчі ельфійки з'явилась ледь помітна посмішка. А через секунду воно знову стало серйозним. Я не можу пояснити це. Дійсно, якесь відчуття у мене виникло, коли я за тобою спостерігала. Спочатку здавалось, що ти не можеш контролювати ельфійські камені. Ти тримав їх у руках, але нічого не відбувалося. Хоча було досить ясно, що ти намагаєшся використати їхню силу, щоб зупинити демона. А потім, коли вони нарешті ожили, у тобі відбулася зміна. Вона відобразилась на твоєму обличчі, як біль. Хлопець повільно покивав головою. Він усе згадав, і цей спогад не був приємним. Після того, як це сталося, він заблокував його у своїй свідомості. Заблокував, не замислюючись. Майже як рефлекторну дію. Навіть зараз він не знав чому. І лише коли ельфійка нагадала, він згадав, що відчув. В очах дівчини відбилось занепокоєння, коли він втупився у них. «Якщо ти не хочеш...» – швидко відповіла вона. «Ні». – його голос був тихим, твердим. Він повільно похитав головою. «Ні. Я не знаю, чи сам це розумію...» Це важко, але, можливо, варто поговорити про це. Віл глибоко вдихнув і спробував ретельно підібрати слова. Десь всередині мене був ніби блок. Я не знаю, що це і звідки, але воно було там, і воно не дозволяло мені використовувати камені. Здавалось, я не міг цю стіну обійти або пройти крізь. Він знову похитав головою. «Тоді демон майже до мене дійшов. І ти, і Еретрія були там. Усі ми майже померли, і я якось розбив той блок і дотягнувся до каміння». Хлопець зробив паузу. «Болю не було, але все ж виникло відчуття, що всередині мене щось відбувається неприємне. Я не знаю, як це описати. Відчуття, що я зробив щось не так». «Хоча в тому, що я зробив, не було нічого поганого». «Можливо, ти сам себе скривдив?» – прошепотіла вона після хвилинного роздуму. «Можливо, магія ельфів якимсь чином шкодить тобі?» «Можливо», – погодився він. «Але мій дід ніколи про це не говорив. Чи може бути так, що магія не впливала на нього, але впливає на мене? І чому?» Дівчина із сумнівом похитала головою. Ельфійська магія викликає різну реакцію у різних людей. Так було завжди. Це магія народжена духом, а дух ніколи не буває постійним. «Але ми з дідусем дуже схожі, навіть більше, ніж ми з батьком!» Віл замислився. «Можна сказати, споріднені душі, і не настільки різні, щоб викликати цю різницю в використанні каменів». «Напевно, якщо що, він би теж це відчував і сказав би мені». Амберл доторкнулась до його руки. «Мені здається, тобі не варто використовувати ельфійські камені». Він посміхнувся. «Навіть для того, щоб тебе захистити?» Фраза вилетіла легко, але ельфійка не відповіла усмішкою. Тут для неї не було нічого смішного. «Я не хотіла б заподіяти тобі ніякої шкоди цілителю». Тихо промовила вона. Не мій вибір привів тебе сюди. І мені дуже шкода, що ти взагалі тут. Але раз так вже сталося, скажу, що думаю. З ельфійською магією не варто гратись. Вона може виявитись більш небезпечною, ніж зло, для захисту від якого була вона створена. Наша історія залишила нам це попередження, якщо не більше. Магія може діяти не лише проти тіла, а й проти духу. «Тілесні рани можна вилікувати, а душевні? Як ти їх будеш лікувати цілителю?» Вона нахилилась ближче. «Ніхто не вартий такого каліцтва. Ніхто. Особливо я». Вілл мовчки подивився на ельфійку і побачив сльози, що блищали у куточках її очей. «Якщо будемо дбати одне про одного, сказав він і спробував посміхнутися то, можливо, камені взагалі не знадобляться. Погляд, який Ельфійка кинула у відповідь, свідчив про те, що вона не повірила жодному слову. Біля півночі виття демонічних вовків вирвалось з тиші лугів. Пронизливе, холодне, сповнене ненависті. Вілл з Амберл прокинулись одразу ж. Їхній сон переплутався зі страхом. Якусь мить вони нарухались, а потім вилізли з-під ковдр і широко розплющеними очима витріщились у темряву, шукаючи один одного. Виття затихло, відлунюючи в тиші, а потім знову почалось, пронизливе і високе. Цього разу ніхто не вагався. Без слів обидва натягнули чоботи та накинули на плечі плащі. За лічені секунди артак був осідланий, і вони знову поскакали. Уперед вони рухались впевненою риссю, тримаючись відкритих рівнин, де шлях був чистим та освітленим місяцем і зірками. Вони слідували за лінією лісосмуги. Прохолодне нічне повітря проносилось над ними. Вологе від майбутньої ранкової роси, наповнене запахами темряви. Ззаду продовжувало доноситись виття. Проте ще дуже далеко. Вовки-демони шукали. Сліду, яким вони йшли, був цілий день, і звірі ще не усвідомлювали, наскільки близько підійшли до своєї здобичі. Артак рухався плавно, його тіло працювало без зусиль, кінь учав через луки, і здавався не більше, ніж ще одна тінь, яка прослизає крізь літню ніч. Кінь добре відпочив перед цим забігом, і швидко не виснажиться. Віл уважно стежив за артаком, тримаючи рівномірний темп, не дозволяючи великому чорному коню перенапружуватись. Гонитва тільки розпочалась. Їхні переслідувачі дуже скоро дізнаються, що відбувається насправді. Юнак злився на себе. Він не вірив, що їх так швидко знайдуть. Мабуть, їх видали ельфійські камені. Вовки негайно прийшли за ним та ельфійкою. Вистежили їх. А тепер вигнали з лісів. А як тільки вовки знайдуть покинутий табір, то почнуть переслідування з новими силами. І не покинуть цю справу, аж доки їх не спіймають. Вони їхали більше години, не бачачи долини. Виття тягнулося за ними. Тепер на нього відповідали крики, що долинали з лугів під зубами дракона та з рівнин на півночі. Віл відчув, як завмирає серце». Їх оточили. Єдиний шлях на захід. Раптом він подумав, що і там може бути пастка. Згадав, як це було на Срібній річці. Можливо, їх навмисне загнали в цю долину. І саме там демони планували покінчити з ними. Але який інший вибір залишається? І в цей момент виття виринуло з темряви з новою силою. Вовки-демони знайшли табір. Віл пустив Артака в повний галоп. Тепер демони женуться швидко, впевнені, що здобич близько, знаючи, що є можливість їх спіймати. Виття на північ і схід від них пролунали у відповідь, пронизливій у ривчості. Артак спітнів, його голова витяглась вперед, вуха притислись. Луки порічали, перетворившись на безплідні чагарники. Вони перетнули стрелогейм. Долина Рен вже недалеко. На третій годині погоні, коли луки Калагорну залишились далеко позаду, а земля під стукотом копит Артака стала твердою і потріскалась, коли виття демонічних вовків наблизилось настільки, що здавалось ось-ось з'являться величезні сірі постаті, коли вітер і пил засліпили їх, а піт від страху заливав тіло під сплутаним одягом, Хлопець з ельфійкою нарешті побачили зламані хребти, що утворювали гирло долини Рен. Вони здіймались з рівниної місцевості під ельфійськими лісами, чорніючи на нічного неба скелями та чагарниками. Вершники, не сповільнюючи ходу, повернули до перевалу. Боки Артака здіймались, ніздрі роздувались, піна і під вкривали хладеньке чорно тіло. Кінь продовжував мучати крізь темряву, а дві згорблені постаті на його спині відчайдушно тримались. За лічені секунди перед ними опинився перевал. З обох боків вимальовувались скелясті хребти. У вузькій щілині долини гримів чорний грім. Віл відчайдушно вдивлявся наповненими слізьми очима. Вітер шматував його обличчя, а очі видивлялись демонів. Які, як він боявся, чекали на них у пастці. На диво він не побачив жодного, вони були в долині самі. Хлопець відчув миттєве відчуття піднесення, у них вийде втекти. Переслідувачі занадто далеко вони безпечно опиняться в лісах, в країні ельфів, і на той час вже прийде допомога. Нескінченна думка зависла в його голові повторюючись знову і знову в такт стукоту копит Артака, що мчав чорною тінню по долині. Віл похолов. Про що взагалі він думає? Їм ніхто не допоможе. Ніхто навіть не знає, що вони їдуть. Ніхто, крім Аланона. а друїда вже не стало. Допомога? На яку допомогу він сподівається? Демони вже були у самому серці міста Арборлон. Вони знищили обраних. Що завадить їм піти по сліду одного неймовірно дурного хлопця і беззбройної ельфійської дівчини? Усе, що вдалося зробити, діставшись до долини, це забрати Артака з відкритих лугів, де він міг бігти, у лісову гущавину, де він бігти не міг. Там немає нічого, що перешкодить вовкам зловити їх. Ці істоти швидші і спритніші, краще вміють проникати в лабіринт дерев і кущів. «Вміють переслідувати!» – захотілося закричати. «Дурень!» – його короткозорість забрала крихітний шанс на порятунок. Він так стурбувався тим, від чого вони тікали, що задумав подумати про те, на що вони наштовхнулись. «Втекти не вийде, їх спіймають, вб'ють, і це його провина. А отже, треба щось робити». Думки у розумі мчали, відчайдушно перебиваючи одна одну. Залишилась лише одна зброя – ельфійські камені. І ось Амберл закричала. Хлопець смикнувся і подивився, куди, вказує рука ельфійки. Через гирло долини пролетіло жахливе чорне створіння зі шкіряними крилами, що перекривали лінію хребтів, і головою заломленою і зігнутою – як якась покручена кінцівка. З криком воно вилетіло зі стрела гейму у вигин долини та накинулося на них. ВІЛ ніколи не бачив нічого такого величезного і самовито закричав Артаку, але коню не було що відповісти. Він біг, спираючись, судячи з усього лише на силу духу. За сотню ярдів побачили знак, який показував надальній перевал. «За ним ліс, який може сховати їх від цього кошмару. Ліс, в який істота такого розміру не зможе зайти. Усе, що потрібно, це кілька секунд». Істота пірнула за ними. Здавалось, воно падало, як якась масивна скеля. Віл Омсфорд побачив, як тварюка наближається, і на мить глянув на вершника, якого воно несло. «Істоту, що віддалено нагадувала людину», але мала відтінки і неправильну фігуру з червоними очима на чорному обличчі. Очі, здавалось, дивились на нього. Хлопець відчув, як його мужність тане. На мить здалось, що з ними покінчено, але потім, зробивши останній ривок, Артак досяг дальнього перевалу, вирвався з високих хребтів і занурився у темряву дерев. Вузькою, вибоїстою земляною стежкою промчав кінь, ледь сповільнюючи ходу, ухиляючись і продираючись крізь плутанину стовбурів і густого чагарнику. Віл та Амберл відчайдушно тримались, а гілки та ліани шмагали їх, погрожуючи скинути з коня на кожному кроці. Хлопець намагався сповільнити тварину, але Артак лише міцніше закусив зуби. Юнак повністю втратив над ним контроль. Кінь біг у власному ритмі. За лічені секунди вершники втратили будь-яке відчуття напрямку, були збиті з пантелику, лісовою темрявою, що зімкнулась навколо них, і з вивистою стежкою. Хоча більше начулось виття демонічних вовків, і крик летючого чудовиська Вілл злякався, що вони ненароко можуть розвернутися та повернутися до істот, від яких тікають. Він натягнув вішки, намагаючись зупинити коня, але Артак не здавався. Хлопець майже втратив надію зупинити коня. Як той, різко сповільнив ходу, а потім і зовсім зупинився. Посеред лісової стежки, з боками роздуваючи ніздрі, кінь опустив витончену голову і тихо зержав. Настала довга хвилина тиші. Віл та Амберл запитально подивились один на одного, а потім прямо перед ними з'явилася висока чорна постать, яка беззвучно вислизнула з лісової ночі. Сталося це так швидко, що ВІЛ навіть не встиг схопитись за ельфійські камені, постать зробила крок уперед, рукою, ніжно торкнувшись, спітнілої шиї артака, повільно погладжуючи атласну шкіру. Стіні плаща з капюшону виринула обличчя. Це був Аланон. З вами все гаразд? Тихо запитав він, простягаючи руку, щоб зняти Амберо з сідла, і обережно опустив її на землю. Ельфійка безсловесно кивнула. Здивування наповнило її зелені очі. Здивування і трохи гніву. Друїд насупився, а потім повернувся, щоб допомогти Вілу. Проте хлопець вже сам спускався. «Ми думали, ти помер», – вигукнув він, не вірячи своїм очам. «Здається, хтось вічно оголошує мене мертвим просто так», – дещо роздратовано зауважив містик. «Як бачите, я цілком...» «Аланон, нам треба забирати свіци!» Вілл занепокоєно озирався через плече. Його слова спіткались одне об одне, коли він поспішно їх вимовив. Вовки демони гнались за нами на північ від самого Мармідону, і там є чорна літаюча штука, яка. Віл, повільніше, ледь не застала нас у долині більше за все, що я коли-небудь бачив. Віл Омсфорд замовк, а Ланон із докором похитав головою. Чи не міг би ти дозволити мені вставити слово? Юнак почервонів і кивнув. Дякую, перше за все. «Зараз ти у цілковитій безпеці. Демони більше не переслідують. Той, хто їх очолює, відчуває мою присутність. Він мене остерігається, тому повернув назад». Хлопець подивився навкруги із сумнівом. «Ти впевнений?» «Абсолютно. Ніхто вас не переслідує. А тепер йдіть зі мною, обидва, сідайте». Він підвів їх до поваленої колоди, що лежала біля стежки. Хлопець та ельфіка присіли. Друїд залишився стояти. «Сьогодні ввечері ми повинні вирушити до Арборлону», – порадив він. «Але все ж треба приділити кілька хвилин відпочинку». «Як ти сюди потрапив?» – запитав Вілл. «Я міг би поставити вам те саме запитання». Аланон щільніше загорнувся у чорні шати. «Ти розумієш, що сталося там, біля річки?» Хлопець кивнув. «Гадаю, що так. Це був король Срібної річки.» Тихо перебила Амберл. «Ми бачили його. Він говорив з нами». «Він говорив з Амберл», – поправив Вілл. «Але що з тобою трапилось? Тобі він теж допоміг?» А Ланон похитав головою. «Боюсь, я навіть не бачив його». Лише світло, яке огорнуло і забрало вас. Він відлюдник і таємнича істота. Показується дуже небагатьом. Цього разу він вирішив явитись вам. Гадаю, його причини залишаться в таємниці. В будь-якому випадку, його поява збила демонів з пантелику. І я скористався цим, щоб втекти. Друїд зробив паузу. Амберл. «Ти казала, він говорив з тобою. Ти пам'ятаєш його слова?» Ельфійка виглядала занепокоєною. «Ні, не зовсім. Це було схоже на сон. Він говорив щось про... приєднання?» На мить у темних очах друїда промайнуло розуміння. Але ні Вілл, ні Амберу цього не побачили, тому що воно одразу ж зникло. «Неважливо!» Містик недбало відмахнувся від інциденту. «Він допоміг, коли б ми потребували допомоги, і за це ми перед ним у боргу». «Перед ним, так, але не перед тобою». Амберл не намагалась приховати гнів. «Де ти був, Друід? Аланон, здавалось, щиро здивувався. «Вас шукав?» «На жаль, король Срібної Ріки розлучив нас. Я розумів, звісно, що ви в безпеці, але не знав, де ви і як вас знайти». Звісно, можна було б використати магію, але це здалось невиправдано ризикованим. Той, хто керує цими демонами, які прорвались крізь заборону, має силу не меншу за мою, а можливо й більшу. Використання магії могло привести його до нас. Тому я й вирішив продовжити шлях до Арборлону, розшукуючи вас, вірячи, що ви пам'ятаєте та дотримуєтесь інструкцій. «Оскільки я був змушений йти пішки, твій кінь-віл загинув у битві. Я був упевнений, що ви весь час попереду. Лише коли ти використав ельфійські камені, я зрозумів, що помилявся». Друїд знизав плечима. «На той час я був майже в Арборлоні і одразу ж вирушив назад. На південь, через лісові масиви, думаючи, що ви шукаєте притулку» увійшовши в ліс нижче Мармідона, І знову я помилився. А коли почув виття вовків, то зрозумів, ви намагаєтесь дістатись до долини Рен. Ось я і тут. Схоже, ти забагато разів помилився, огризнулася Амбарл. Аланон нічого не відповів, просто подивився їй в очі. Я думаю, що ти помилився, прийшовши до мене, продовжила вона. Її голос тепер звучав звинувачувально. «Я мав прийти». «Це ми ще побачимо. Наразі мене турбує те, що демони від самого початку були на крок попереду. Скільки разів вони вже майже впіймали мене?» «Занадто багато разів, і це більше не повториться». Обличчя Амберл потемніло. Вона піднялася з колоди. «Мене більше не заспокоюють твої обіцянки». Я хочу, щоб ця подорож закінчилась. Я хочу повернутися в Гавенстед, а не в Арборлон. Обличчя друїда нічого не виражало. Зрозумій. Я роблю для тебе усе, що в моїх силах. Можливо. А можливо ти робиш тільки те, що тобі подобається? Друїд застиг. Це несправедливо, ельфійська дівчинка. Ти знаєш про усе це менше, ніж припускаєш. «Я знаю одне, що ані ти, ані мій захисник не виявилися дуже здібними. Я була б набагато щасливішою, якщо б ніколи вас не побачила». Ельфійка розлютилась так, що мало не плакала. Вона люто дивилась на них, чекаючи на заперечення. Проте, коли вони не стали сперечатись, Амберл відвернулась і почала йти по стежці». Ти сказав, що ми повинні йти в Арборлон сьогодні вночі, сказала вона. Я хочу, щоб це скоріш закінчилось. Віл Омсфорд дивився ельфійці услід, на його обличчі відбувались обурення та розгубленість. На мить він серйозно задумався над тим, щоб просто сидіти та дозволити Ельфійці йти своєю дорогою. Вочевидь, він їй не потрібен, а потім. Хлопець відчув руку Аланона на плечі. «Не поспішай її судити!» – тихо промовив Друїд. Аланон рушив, щоб узяти вішки Артака, і одразу ж запитливо озирнувся на віла. Хлопець похитав головою і підвівся. «Зрештою, він пройшов такий довгий шлях! Чого ж зараз зупинятись?» А Друїд уже йшов за стрункою Ельфійкою яка вже встигла зникнути на стежці серед дерев. ВІЛ неохоче йшов за нею. Кінець 17-го розділу. Дякую за прослуховування. Поширюйте, лайкайте, коментуйте та підписуйтесь. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо ви хочете до них долучитись, внизу є посилання. Почуємось!